podvečer vážní posluchači a milí návštěvníci rozhlasového salonu jaz 2017. A jako vždy to bývá, tak i dnes že pre tých, kteří nás počívají prvýkrát, musím objasnit, proč jsem vymyslela tuto reláciu. No a tým, kteří nás počívají už několikrát, děkujem za priázeň a trpezlivost, keď vysvětluji zámer a smysl relácie. Náš salon 2011, pardon, náš salon jas 2017 vznikl v roku 2017 jako součást Vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich přátelů. Program Vernisáží vymýšlím tak, aby se lidé ztrátili při příležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najme, aby sa potěšili krásným umením. Lebo krásné umenie je podle mě umenie, které lidi povznáša a inšpiruje nielen v danou chvíli prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na další bežné dny. A zkrátka jaz vznikla zo začiatočných písmen můjho mena Janka Andiel Šustrová. Som učitelka učiteľka, umelkyně a výtvarnička, a když se ma někto pýta, tak ano, je to moje umelecké meno. Anděl je proto, lebo je to můj bývalý manžel, tým ho zdravím. A samozřejmě můj syn Filip sa tiež volá Anděl, takže sami mi to hodí to jméno do mojho oficiálného Jana Šustrova. Ďakujem Slobodnému vysielaču Banská Bystrica, že můžeme salon jas přeniesť aj na inú platformu, rozhlasovou. A poděkování patří samozřejmě aj ľuďom kterých príspevkov může být nezávislé médium, vysielač a i vlastně celá relácia. Robíme reklamu len v svojej práci a práci našim přátelům, ale můžeme robiť aj podporu toho, které, které nemají úplně reklamu v bežných médiách. Umeny mi a často jsou príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás ju nielen pobaviť, ale tak jako na vernisážach a inšpirovať a podnietiť, plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až až, ale začať si plniť sny čo najskôr. To znamená konať, tvoriť si svoj svet a u nás je to svet umenia. Je fajn, že máme náš salon, aby jsme vás inspirovali k tomu, abyste si vlastný salon chvíle s krásným umením vytvárali aj sami alebo s prijatelmi. A pustíme si první skladbu, kterou jako vždy vybral můj host. Dozněla nám zajímavá skladba, našla jsem to pod názvem AK Discovery One Hour, kterou vybrala paní Majka Škopková, tak já tě Majko vítám v relaci. Em, slyšíme dreným. se. <laughs> slyšíme se, vy mě také tak. slyšíte, tak jsem ráda. Tak, per. Ano. Pani Majku Škopkovou jsem poznala nejdřív skrze její tvorbu. Obraz, který byl instalovaný v galerii u Zlatého Kohouta 2 v Karlíně v Praze, mě nezaujal, protože byl jiný než ostatní a to jak k svojí energii, tak ze zvrdením. A říkala jsem si, že bych ráda poznala ženu, která jej namalovala a příležitost se našla při dalších akcích, které pořádá naše úžasná paní galeristka Mirela Zukal v obou svých galeriích. A když jsem nabídla majce, aby vyprávila v naší relaci o sobě, o své tvorbě a o dalších akcích, kterých se účastní, souhlasila. Moc mě to potěšilo, protože já jsem viděla, že žije v Itálii, v Livornu a že navštěvuje Českou republiku. Takže i díky technice, Můžeme zprostředkovat posluchačům opět jeden úhel pohledu umělkyně, ženy, která je nejen zajímavá, ale i příjemná a laskavá. To posoudíte, posoudíte chviličku sami. A samozřejmě se to projevuje i v její tvorbě. A abyste měli představu, o jejich obrazech, které já tak obdivuju a které fakt jsou moc a moc hezké a příjemné, můžete se podívat na Instagram a Majka nám přesně řekne, jaký má kontakt na sebe na Instagramu. Ano. Takže ten kontakt na Instagram je majka.sk za art, Není to jako Slovensko, ale jako Škopková. Škopko. Takže, abyste si mohli představit jak vypadá nebo jaká je, tak se podívejte na Instagram. No a teď nám prozradí sama sobě, co uzná za vhodné. Majko, máš slovo. Děkuji, Janka, děkuji za tu zajímavou a příjemnou a laskavou. <laughs> Takže se jako potěší, to ano. E, e, chtěla jsem říct něco o mě, prakticky e, já pocházím ze severočeského kraje, severomoravského kraje z města místech, což je blízko ostravy. V e, 16 letech prakticky jsem se přestěhovala do Prahy, kde jsem studovala, dokončila střední obchodní školu. No a vzhledem okolností v Praze jsem se seznámila s mým manželem, to bylo v roce 1989. Po maturitě jsem se přestěhovala do Itálie, kde dodnes žijí s rodinou. Takže vlastně po samotové revoluce, to bylo 90. rok, jsem jela do Itálie a vlastně tady už žijí 35 roků. Takže už je to dost dlouho, mám dvě sery a vidíme kousek od Livorna. No, k malířství vlastně to bylo vždycky součástí mého života, protože je to už vlastně takový koníček od děství. No a malovala jsem vždy pro sebe pár, a obsobovala jsem nějaké ty kursy z malíři tady v Itálii. Mě, jenom prostě, aby mě obohatili, co bych si z toho mohla vzít co uh, bych řekla, ještě uh, během těch pár let, co jsem tady, vlastně já jsem nemalovala hm, hm, těch 35 roků, <laughs> vlastně uh, to byl takový koníček, uh, já si myslím, že um, uh, od toho dětství vždycky jsem si to přála a chtěla jsem něco uh, namalovat, takže během těch pár, uh, pár let uh, jsem namalovala několik obrazů, Uh, ale, ale říkám jenom jak pro sebe, protože žádné výstavy jsem vlastně nedělala. Uh, byla jsem operátorem šacu, potom, uh, když se narodila druhá dcera, tak vlastně jsem od toho odešla. No a uh, jenom jsem chtěla říct k té technice. Uh, během lockdownu, Vlastně jsem si vytestovala tuhle tu techniku, abych řekla, vlastně jsem jí studovala, toho akrylového lití, protože mě zajímá ten její princip a experimentovala jsem těch akrylových barev a medí na pláto, což vlastně se jmenuje pouring. Já jsem začala vlastně malovat olejem je to prostě jiný styl, žánr je pořád příroda, která se mi vlastně v těch obrazech je vidět. Jak příroda, tak většinou květiny. No a pouring je vlastně taková technika tekutá, tekuté malby. Spočíta, spočívá vlastně v nalévání zředěných akrylových barev. A Uh, leje se na plátno a uh, může se uh, za účelem, které je vyskoření těch abstraktních efektů. Uh, já do těch abstraktních efektů vlastně mm, pravidelně, ale vlastně ne vždycky, i maluji. Uh, někdy, je nechám, uh, někdy je nechám tak, jako abstrakt, anebo uh, do toho přidávám vlastně moji tvorbu takže je to taková střídavá technika. Jinak e, e, vlastně aplikace těch barev e, se nalívají na, na povrch pomocí různých technik. E, je to vlastně holandské nalévání. Je to holandská technika, e, která mě vlastně zaujala a během toho lockdownu, abych řekla, e, mě hodně zaujala, já jsem si ji studovala. E, nebylo to ze začátku lehké, ale já si myslím že asi to tak mělo být, protože dnes ji ovládám docela stručně a nemám s tím žádné problémy. Takže, takže vlastně to plátno usichá docela, bych řekla, jako docela rychle jako akrylevé barvy, ale ta, ta vlastně, ta litá technika se svýchajícím médiem, kterou si musím vždycky připravit trvá, hlavně prvá delší dobu. Takže než si připravím obraz, tak třeba dvě, tři hodiny strávím u toho nalévání a abych si vlastně ty barvy namíchala. Uh, co k tomu? Uh, no, um, ona, ona, ta technika je složitá. Je, je fakt je složitá, ale uh, um, říkám, když, když se to naučíme, tak uh, se to dá zvládat. No, hlavně mi tam inspiruje ta, prostě těch, uh, těch buňky, které se tam vytvářejí a uh, hlavně je, je tam vlastně ta věc, u, u kterého používám hodně pomůže. Jo, jako silikonový olej, e, hořák, který potom musím e, vlastně to plátno trošičku, aby se tam nedělaly ty, ty buňky v tom. E, používám i e, e, tekuté a homogenní vlastně, e, e, jak bych to řekla, koukám e, do toho, brčka, fén, prostě všechno možný. Takže, takže mě to i pobaví a e, toho potom se stávají ty, tyhle ty díla. A není já to slyšíme tak, že... Se? No, no slyšíme se, já právě chci povědět, že vlastně, jak jsme si to připravovali, tak jsme se bavili i o tom, že to není úplně necháno na náhodu, protože to je jedna ne. věc, která se vlastně dá odlišit to umění, o kterém jsem mluvila, že je krásné, když je to vlastně tvořivější, okay. že to není jenom tak ponechané volně na samé sebe, ale že ty do toho vkládáš jednak ten záměr a jednak vlastně to určitým způsobem doupravuješ a teď dokonce si říkala, no. že vlastně začínáš i takový obrácený postup, že nejdřív ano, něco nabavuješ. Ano, vlastně já si připravím plátno, do, do, do které prostě ho namaluji a potom používám vlastně to médium, které skládám do toho. Na Instagramu je třeba obraz indemiror, tam je to vidět na tom. Mm. Takže vlastně se obrátí ta technika <laughs> tradiční s pourinkem. A máluješ, no, um, když jsi v tichu, anebo máš nějakou svoji oblíbenou hudbu, to jsou ty, které teď budeme poslouchat, nebo máš ještě ano, nějaké Ano, ano, způsoby? mám to, přesně tak. Mám, mám oblíbenou hudbu, tobě e, se líbí moc mě taky, ale e, já mám hrozně ráda e, Ludivíko je e, mm -hmm. Potom ty hudby, které jsem vám e, vlastně e, představila, No a někdy třeba ani neposlouchám protože potřebuju k tomu klid, takže to záleží na tom, jakou mám náladu, jaký mám input k tomu, záleží na hodně věcí. No, ale je samý, my... že hudba vlastně vyvolává emoce, takže někdy to se vidí i na tom obrazu. A my si teď pustíme, pán Petr teda, to je taková hezka, teď vlastně uh, se Banská Bystrica, Praha a Livorno a spojí nás hudba Best of Nomin, a Chill Ambient Mix a uvidíme uh, jak se nám to podaří, tak dvě, tři minutky budeme uh, vnímat tu atmosféru, kterou vyvolává. na nálada z toho, taková opravdu tvořivá a myslím si, že myšlenky se můžou rozletět všude možně. A já jsem si tak říkala, že jak jsme to hezky propojili, tak uh, bychom, se mohli, nebo bychom se mohli vrátit i trochu k rodině. Jestli máš někoho mezi rodinnými příslušníky, na kterého názor dáš hodně, Majko? <tějí> No tak z rodiny nejsou umělci, samozřejmě. E, můj manžel taky ne, e, tento nechává vždycky na mě, protože e, když ho někdy vezmu sebou na, nějaké, e, na nějakou výstavu, e, tak se vždycky um, um, um, prostě e, přizpůsobí. Ale moje dcera e, studuje v e, školu, střední školu a teď architekturu ve čtvrtém ročníku. S ní vlastně mám takovou... S ní se vlastně vždycky radíme, pokud něco jde, nebo jestli se jí to líbí. Prostě má k tomu i svůj názor, takže jsem ráda, protože má vlastně takovou tu kvalitu výtvarnickou, kterou projevuje. Uh, hmm. Takže doma mám, <laughs> <Je> to cero, <laughs> nemůžu to říct vlastně uh, ani nechci, protože nemůžeme uh, být všichni stejní, takže máme vlohy na, na něco jiného. Hmm. Uh, takže s nikolku, ano, určitě. Uh -huh. A kdy jsi přišla no. na to, uh, kdy, že, za, že už přišel čas vystavovat? Že nejdřív si zbalovala tak pro sebe a pak najednou si si řekla, no a teď budu vystavovat? Tak, tak Janko, v roce vlastně začala jsem vystavovat s tím, že mě oslovila galeristka malířka Josefin Voni z Palerma a měla jsem vlastně tu možnost vystavovat mít svoji vlastní výstavu v Palermu v její galerii a to jsem byla teda nečekaně překvapila a dojata, protože opravdu při ten Instagram a ona si zná i z Milé, Milé zukal, protože u ní vystavovala v galerii. A vlastně byla jsem dojata, protože vlastně ji oslovilo to moje, ta moje technika a moje obrazy a byl to vlastně i tak začátek tady ten. Uh, takže v hmm. roce 2022 jsem začala uh, vystavovat v Palermo několikrát na Čepalu hmm. uh, v její galerii, protože ona má dvě. Uh, potom jsem vystavovala u začala jsem vystavovat u v galerii u Zlatého Kohouta. Uh, uh, byla jsem oslavena i Maurem Jampieri a Mariana Jurčová, to jsou kurátoři vlastně jsem s nima vystavovala, nimi vystavovala ve Fluenci, potom v Římě, v Benátkách a vlastně to jsou vlastně ty tři výstavy, které jsem vlastně vystavovala s nimi. A, a s jinými vytvarníky a vlastně v Benátkách jsem poznala už malířky, které vlastně vystavují v galerii u Zlatého Kouta a to jsem byla strašně moc ráda. A e, u Zlatého kohouta e, jsem poprvé vystavovala v Karlíně e, vlastně výstava jednoho obrazu. Seznámila jsem se tam s výtvarnicemi, jako je Daněla Baří, Pánová, Marie Marína Kuryšáková a s tebou. <laughs> I když ty si ze začátku na mě nemyslela. Ale e, potom tom e, vlastně i s ostatními, které to by bylo dlouhé e, všechny pojmenovat, e, s Danělkou jsme, e, máme vlastně moc pěkné přátelství, dokonce byla u mě dvakrát, takže e, e, vlastně to, vlastně to umění spojuje ty lidi. Já si myslím, že je to strašně moc dobrá věc a, a jsem vděčná za to, že, že, to, tak, <laughs> že to tak je. E, jsem ráda, že i Mauro Jampieri mě oslovil, že jsem měla tu možnost tady, i tady v Itálii, protože oni, oni jsou, e, oni byli v Itálii. No a e, vlastně příští výstava bude e, v lednu, 10. ledna u e, znovu u Miralky Zukalové v galerii u Zlatého Kouta, tam budou e, vlastně tam budou už se nespomínám, kolik, kolik malířů tam bude, ale hodně, hodně. <laughs> Takže jsem ráda, že je zase znovu uvidím, protože opravdu s některými vlastně je znám, poznali jsme se po těch, po těch letech a jsou strašně moc... Jsem ráda. <laughs> jsou to moc výborní lidi. Ano. No prakticky no... Takže, takže takhle. To bych ještě k tomu dodala. Výstavy jsou moc krásné. Jsou to vlastně mezinárodní a národní výstavy. Tady v Livornu jsem taky vystavovala asi už třikrát v Pontedéře. To je vlastně Pontedéra má je to v kněžské budově a je to precizní výstava, takže jsem ráda, že vždycky si vyborou můj obraz. V loni jsem vlastně měla dva obrazy v kněžské budově, kde dokonce <laughs> byl banksy, takže nejenom várol a tak dále, takže jsem opravdu, opravdu ráda. Takže je to, je to vlastně taková precizita pro mě, protože eh, ty moje obrazy teda mají možnost vidět uh, i ostatní vidí jak uh, v Itálii, tak i venku. Asi a asiá k tomu. A, ano, a jaké jsou velké rozměry, nebo jak velké jsou ty obrazy, jestli uh, se zaměřuješ na nějaké menší nebo větší, nebo máš nějakou takovou no, uh, svoji tak... přiměřenou velikost, abychom si to dokázali představit. Tak vlastně moje přiměřená velikost by bylo tak 70 na 70, protože mm. e, na tom se i dobře pracuje, ale e, mám i větší obrazy od, mej, od menších až po... Vlastně tu techniku jsem začívala s menšími obrazy, e, poněvadž není to lehké m, propíjet l, to prostě po celým plátně, což zabere hodně barev, e, hodně médium. Eh, takže ta zkouška ze začátku byla a jsem hm, říkám tři, čtyři roky po zpátku, to byly men, menší ehm, velikosti no a dnes 80-70 zatím ten největší hmm. pro, pro zatím, a dostala se i nějaké uh, zakázky, je, zakázky je, a pardon? Kletlu se na metr metr, se metr 70 ah. zakázky ano ano, měla jsem, ale to byla tradiční malba. E, Můžou se podívat na Facebook, to jsou slunečnice. E, e, mm -hmm. To si přál pán, jeden pán e, na zakázku, takže e, vlastně není to... Koupil ode mě hodně obrazu <laughs> lít, líté techniky, ale e, ty slunečnice teda měl úplně někam jinam a já si myslím, že ty slunečníce s tou litou technikou ani by tak nebyly pestré. Takže to, se, to bylo namalované. Hmm. Um, um, takže, takže, máš, nějaký systém, určuješ, máš nějaký systém, podle kterého určuješ cenu? Nebo jak jsi to začal? Vlastně, protože spousta malířů ne, neumí vlastně, nebo nemají, nikdo zase má, ale... Někdo si to stráží, jestli nám můžeš prozradit, jak určuješ cenu, ne, kdyby si chtěl někdo pořídit, tak aby věděl? Většinou se dívám na, vel, na veletr, protože <coughs> vlastně nemám ani já ponětí, kolik může stát jeden obraz, <coughs> jak bych to řekla, dívám se na veletr a prostě co vlastně do toho vložím, do toho plátna a takže rámu. Mm. podle... Uh, jinak, jinak, jinak uh, můžu vždycky uh, s tou cenou jít dolů bezproblematicky. Uh, záleží na tom, kdo, uh, kdo si co přeje, anebo uh, záleží taky i na velikosti, je? <laughs> samozřejmě. Uh, to je důležité. Takže já si říkám, menší obrazy stojí uh, vždycky, um, nebudu říkat, že to no, je lepší. <laughs> No to já jsem právě nemyslela, že to? úplně přesně. Ano, to je samozřejmě. Mm -hmm. A navíc ty máš eurá, my máme české koruny, tak se to pak přepočítává nějak. <laughs> A ano, dokonce ano, mi se stalo ano. jedna paní, která doufám bude taky v rozhlase povídat o svých zážitcích z výstavování a scénách, tak uh, jí pomáhá i manžel někdy u těch akcí, hlavně má dost velká mm -hmm. plátna a on právě takhle, mm -hmm. když jsme si vyprávěli o různých zajímavostech, co mají ze světových galerií, tak on říkal, že když stanovili ty ceny a už to m, instalovali, tak jim ten majitel řekl, no to ne, to musíte zvýšit ceny. <laughs> Že, Aha, obyčejně, no, no. že vlastně, jak jsi říkala, že záleží uh -huh. na tom prostředí, že ano, někdy, ano. většinou se stanoví tak, že no, můžu vám to dát i zamín. No a on právě říkal, že když už je to v určité společnosti lidí, tak pro ně by to bylo podezřelé, kdyby ten obraz byl až příliš levný. Takže opravdu záleží uh -huh. na tom prostředí uh -huh. a na lidech, kteří se tam přijdou podívat. Není to proto, že by se někdo povyšoval nebo ponižoval, ale myslím si, že je to uh -huh. prostě odcenění té práce a hlavně Chyta. vlastně i toho, Hmm, já třeba taky nemusím prodat obraz, když ten člověk nechce tu cenu, protože pro mě je to hodnotný obraz a já si to vážím, jak své práce, nápadů a všeho. No tak si. Počase si může najít svého uh, obdivovatele ten obraz a on pak posoudí, jestli mu to za Halo. to stojí nebo ne. No, ale zase, no. když je to někdo, kdo jo, stojí hodně o to, tak už se mi stalo i to, že jsme to dali na splátky, když se mu to zdalo moc. No. Aha, ano. Takže to je taková ano. zajímavá ano zkušenost, to... že? Zatím se mi nestalo, že jsem dávala nějaké sledy, ale mm, říkám, souhlasím s tím, co říkáš ty, protože ono to není jednoduché, já Mm, vlastně do toho obrazu dáváme my svoje, mm, e, svoje všechno. <laughs> Někdy je mi líto i vlastně, když jde pryč, protože mm, e, u toho strávíš a dáváš e, do toho tu svoji duši a já si myslím, že mm, trošičku je to líto. Já si myslím, že to u výtvardníků takhle bývá asi u všechno. Nejenom u mě, <laughs> takže, no. takže říkám e, cena nebo necena, ale prostě rozloučit se s tím, e, co člověk vytvoří, tak e, je to takový, m, bych řekla dost, m, m, musí se s tím smířit, <laughs> je to raz je to taková No. Já jsem byla na výstavě jednoho pána v létě, nebo už tak začátkem podzimu to bylo a to se mi líbí, že někteří lidé prostě to mají taky tak nastavené, že vlastně můžou dát ten obraz nebo někomu darovat. a Je to zase trochu jiný přístup. Je to zajímavé v tom, ano. že pokud ten člověk ví, že si to ten druhý člověk opravdu cení a vidí v tom Vlastně tu práci a to, ten to, originál, samozřejmě, tak je to dobrá věc. No. A hlavně ještě se stává i to, že se, ma, se mě třeba někdo zeptá i z dětí a i z dospělých, jak to, že to dobrá stojí, já nevím, několik set tisíc, a přitom je to jenom něco. No tak já vysvětluju, že tam jde opravdu o tu energii, o to, co tam člověk do toho vloží, ale zároveň ale... pak už, když je to v určitém okruhu a už se to stává prostředníkem vlastně investice, no tak pak tam už ty ceny uh -huh. se opravdu pohybují trochu v jiných hm, hm, Mazarách, <laughs> v jiných mezích, tak pardon, mm -hmm. mazarách, mezích. No a o tom si pak budeme povídat zase po hudbě, jak to bývá mm -hmm. někdy v určitých akcích a teď poprosím pana Petra, aby nám pustil uh, třetí hudební vsuvku a to bude, jestli to dobře přečtu, Gravity, gravity ano. All think grape a, break. a mně se to moc líbilo, bylo to už tak připravené a má to i docela zajímavé video. Oh. Si trošku teď, teď. <laughs> zase vychutnali atmosféru skladby, kterou má ráda Majka Skoková, která se mnou mluví z Livorna, kdyby to někdo zapnul později, ale v archivu si to pak může ještě zjistit, co a jak. Pro nás je důležité, že jsme se bavili o výstavách, o cenách. No a důležité je, že to není jenom inspirace, ale že výstavy můžou mít i charitativní záměr. Takže já předám slovo, slovo majce teď? Ano, přesně tak, Janka, jak říkáš, ty e, vlastně v této době probíhá 17. auční salon výtvarníků pro konzol bariéry. E, vlastně je tam představa 405 děl e, předních současných výtvarníků, aby podpořili studenty s handicapem. <těk> Výstava, pokud někdo má zájem, tak je trvá vlastně od 21. listopadu do 2. prosince a aukce bude 7. prosince od 13.00 na stránkách www.artlimit.com. A je to přímo v křížové chodbě Karolína. Univerzita Karlova, ovocní trh 351. Chtěla jsem k tomu jenom říct, že jsem teda strašně ráda a měla tu možnost podat můj obraz k této, této vlastně výstavě, protože si myslím, že takových akcí není, není. Není pořád, je pořád málo, bych řekla. Jo, já si myslím, že v České republice eh, eh, je to dobře založeno, protože vidím i moje kamarádky výtvarnice eh, vystavují na charitativní eh, výstavy, eh, takže, eh, takže opravdu eh, jsem ráda a je nic eh, vystavit. A děkuji teda za paní Bornové a hlavně taky Milance Zukal za to, že jsem se, vlastně můj obraz mohl být v této součástí. A když, když si vybírala, pardon, no. když si vybírala ten ano. obraz, tak už byl stanovený, který to bude, někdo si ho vybral z těch organizátorů, nebo si měla možnost si vybrat, který tam dáš, daruješ? Em. To bylo právě vybrané už v galerii u Zlatého Kouta uh, od uh, paní Gornové a od Miralsky. Mm -hmm. uh, myslím, že tam vystavuje i uh, Veronika Tučková a uh, Dana Vídáková mm. <laughs> Takže to je další Takže... těžka, kterou já neumím. Kterou, <laughs> kterou já neumím. <laughs> to Abychom ještě řekli to, že vlastně tou inspirací i pro posluchače, i méně zainteresované, ale může být i to, že vlastně když někdo vystavuje a třeba i v té chvíli neprodá ten obraz, nebo zase si ho vezme domů, tak nemůže vědět, že vlastně ti galeristé, kteří mají různé galerie a různé po světě, tak tam chodí a můžou si vybrat ten obraz. Takže to je jedna z možností, proč je důležité vystavovat, ukazovat svoji tvorbu a jak se říká, že štěstí přijat připraveným. Ano, přesně tak, vlastně v galerii u Zlatého kohouta, kde jsem už vystavovala asi čtyřikrát, je to moc pěkná galerie a vím, že tam je jako docela hodně lidí, kteří se přijdou podívat jak Češi, tak i, <laughs> i civiny. Ano, uh, tak je to. No. Ano? Ano. Ano, je to vlastně v centru Prahy, takže, jak jsem říká, že smyslem není jenom, že člověk si tam ukáže své obrazy, ale vlastně tam můžou přijít lidé, kteří se dál zabývají tím, jak tomu, toho člověka dostat do povědomí, nebo jak zpřístupnit, když je to něco hezkého i do jiných výtvarných aktivit. Že to nemusí být jenom výstava, ale jak jsme mluvili o té a že vlastně takhle lidé můžou pomáhat, uh -huh. takže to je úžasné. A ty se budeš účastnit? Uh -huh. potom ještě té aukce, nebo já jsem to nějak přeslechla? Myslím teď, jestli uh, osobně ne. tam budeš moc přijít. Ne, ne, bohužel se do, do České republiky nedostanu, nemůžu se dostat, ale budu to sledovat právě na těch stránkách, Vlastně tam je vyhlášená cena 11 tisíc za můj obráz, vyhlášená a vlastně končí 18 tisíc. Takže uvidíme, jak to dopadne. Budeme držet pěstí. Do, do ano, mm. jsem ráda, Vy... že to půjde do dobrých rukov. Ano, um, takže, aby, se, aby se pomohlo, aby se pomohlo. To je vlastně důležité. Uvidíme uh, co a jak. Skvělé, takže budeme držet no. pěsti, jak jsem říkala. A teď si ještě pustíme ano. jednu skladbu, protože je to hezké uh, i oficiální video, kdyby si někdo chtěl pustit. Tvůj oblíbený Ludovico Eunaudi. Dobře Eaudi. to tu. Ano. Aha, ano. Uh -huh. <laughs> takže teď tu skladbu, prosím, od pana Petra. když jsem si to opouštěla, tu skladbu, tak to bylo trochu smutné, ale i zajímavé. A nevím, jestli jsem to interpretovala správně, ale z mého pohledu, pohledu to byl takový běh životem a všechno, co se kolem nás děje a, a vlastně naše myšlenky proudí a tam byly takové zajímavé obrazy a vlastně to má takový i zajímavý konec a protože se vlastně blíží konec i naší relace, tak ještě poprosím Majku, aby nám řekla něco hezkého na závěr, jaké má plány nebo co by tak se hodilo, abychom inspirovali nebo povzbudili naše posluchače něčím zajímavým. Ano, <laughs> tak jenom jsem, jenom jsem teda chtěla říct, Janko, uh, že teda příští výstava bude, uh, jak už jsem říkala, se bude konat v Praze toho 10. ledna kde bych se chtěla dostavit, ale není to úplně přesné. Ještě je tam víc věcí, které si musím trošičku přemýšlet. Jelikož promiňte. Jelikož to bude 30 let vlastně zájení galerie se napletu odměrlky, takže bych tam chtěla být součástí E, chtěla bych říct, teda, <laughs> e, prostě e, e, chtěla bych říct, tak e, e, ten malběk, e, neplánuju nic dopředu. To je o, o, vlastně výstavy, které jsou už do, vyplánované, e, vyplánované dopředu, tak e, to ano, ale někdy se může stát, že z že toho vypadneme Může to, může to být tisíc věcí, které mezi, mezi, mezi tou dobou se můžou stát. E, já se teď další dobu nemalovala, ale už, už jsem zase v pořádku. E, po pěti měsících už je trošičku dobře, takže za, začínám zase znovu se do toho vkládat. E, říkám, život je krásný a hlavně ne, nepromářme ho zbytečnou snad, kdy se neví, co se vlastně bude dít. Že jo. No a ještě k, k tomu malování, tam nezáleží vlastně na věku, protože jak říkám, já jsem začala vystavovat v roce 2022 a nikdy jsem neměla o to, prostě nikdy jsem to nepředstavovala, že budu něco takového dělat, takže jsem strašně ráda. Hmm. A každý máme kapacitu na to, aby, abychom se projevili něčím jiným, každý z nás je jiný. Takže určitě budeme mít nějaké kvality, které by měl dát na povrch. Asi tak k tomu. Ano, já si myslím, nějaká. že právě když my jsme se domlouvali, tak to bylo takové. Uh, mm, potišující, že i ty si souhlasila, že něco řekneš lidem a že patříš k těm, kdo se nevzdává, kdo si váží svůj život a opravdu, jak si předeslala, že je dobré život plnit něčím, co je smysluplné, co je krásné, co nás povzbuzuje. Takže v tomhle duchu jsem ráda, že jsme to mohli takhle společně sdílet a že vlastně máme i společné přátelé. Takže já bych tak na závěr poděkovala samozřejmě, že jsi si našla čas že jsme to mohli připravit, že se nám to technicky nakonec podařilo poděkovat uh -huh. za to, že vlastně vnímáš to poselství naší relace a že je to takové podobné naladění i s tou galerii u Zlatého Kohouta, protože to je jedna z mála galerií, kde opravdu můžou vystavovat lidé, kteří i začínají s malováním, ale zase na druhou stranu uh -huh. určité podmínky tam musí splnit, aby to bylo na nějaké slušné úrovni a aby to dělalo radost a zároveň mají tu příležitost vlastně se dostat mezi ty lidi, kteří spravují různé další galerie. Takže to je jedna z věcí. No a pak samozřejmě velký dík patří panu Petrovi Kršiákovi, teď už přejdu do slovenštiny, Protože já jsem přemýšlela, jak to uděláme. A ko to urobíme. Praha, Livorno a Banská Bystrica. No a nakonec se nám to celkom dobře podarilo. Nebudeme rozoberat technické detaily, ale myslím si, že to je velmi zajímavá skúsenosť a uh, v dobrom slova zmysle ta technika je dobrý sluha a zlý pán. Takže já ještě hovorím, uhum. že si dávám odčas digitální detox, aby jsem se z toho dostala. Takže veľký pozdravají do Banskej Bystrice. Ďalšia relácia, uvidíme, ako nám to časovo vyjde, lebo sa to blíží tak okolo Silvestra, takže přesně niečo máme v, v zámere, ale uvidíme, ako se nám to podarí. A samozřejmě děkujeme posluchačům za priazeň, všetkým, ktorý nám držia palce a ktorý zase už súhlasili, že sem prídu, máme velmi zaujímavých hostí pripravených, Aj osobně aj na dálku, vidíme, jak to všechno bude preběhat ďalej. Takže děkuji velmi pekně a prajem všetko dobré. A do Livorna. Čau. Mohla, mohla, bych ještě, mohla bych ještě něco do. No určitě. Určitě. Já jsem jenom chtěla, takže chtěla jsem poděkovat, měli se za svůj ten temperament, když řekla. A vždy za její input a to pro každého umělce, protože on je takový výzionář a hmm. vede si lidi dopředu a věří jim, to jak si říkala, kdo začíná a kdo už je jako, jako stálý. A chtěla bych podělat, poděkovat hrozně moc tobě, Janko, že se mi dala tu možnost vyjádřit a všem výtverníkům, kterým jsem měla možnost poznat a obohatit i já s tím prostřednictvím. To bylo všechno. Hmm. Moc děkuji, tak. moc děkuji. <laughs> Takže já taky děkuji a budeme se těšit zase někdy na osobní setkání, anebo prostřednictvím umění Aha. a naší techniky. Takže měj se krásně, ať se ti daří a, ať se plní děkuji správná přání. Taky. Naschledanou vás a ještě taky. jednou doviděně a do počutia.